Apocalipsa lui Ioan. Capitolul 9. Îngerul al cincelea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum. Au ieșit niște lăcustre pe pământ. Și li s-a dat o putere, ca puterea pe care o au scorpiile pământului. Li s-a zis să nu vadă iarba pământului nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n pe frunte pe lui Dumnezeu. Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni. Și chinul lor era cum e chinul scorpiei când înțeapă pe un om. În acele zile, Oamenii vor căuta moartea și nu vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Lăcustele acelea se cu niște cai pregătiți de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Fețele lor se cu niște fețe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie, și dinții lor erau ca dinții de lei. Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier. Și vuietul pe care îl făceau aripile lor era ca vuietul unor care trase de mulți cai, care se aruncă la luptă. Aveau niște cozi ca de scorpii cu bolduri, și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evrește se cheamă Abadon, iar pe grecește Apolion. Cea dintr-i norocirea a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri după ea. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță. Și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu, și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița, Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare, Eufrat. Și cei patru îngeri, care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela, au fost dezlegați, ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii de călăreți. Le-am auzit numărul. Și iată cum mi s-au arătat în vedenie cai și călăreții. Aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasă. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșa foc, fum și pucioasă. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșau din gurile lor. Căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau. Ceilalți oameni, care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor.